أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفزل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماتن رحمة الله عليه وقال مسألة بيانوه دیدی نبی کریم علیه سلات و سلام نا رستا افضل ترین شخص په اومد دی نبی کریم علیه سلام کی سوک ده. ندیعی تی افضل البشر رستا ل زمانی دی نبی کریم علیه سلام نا آغا ابو بکر صدیق ردی اللان هو ده. دویم مرتب کی عمر ردی اللان هو ده. دریم امرتبه کې عثمان رضی الله ان هودا صلی الله کې بیا حضرت علی رضی الله ان هودا بیا امر دی خلافت اغه په دغه طریقې مذکوره بندي سویده چې دی وفات دی نبی کریم علیه السلام نه بعد خلیفہ یا اول ابو بکر صدیق بیا حضرت عمر رضی الله بیا حضرت عثمان ذن نورین بیا حضرت علی رضی الله عنه د دې خبرې د پیرا د بیان او تفصیل کوي نو دایې ته افضل البشر بعد نبی نه ویلې فقار داوا چې دسی ویلې وای چې بعد الانبیا د پیغمبرانو نروستا بهترین شخص آغا ابو بکر سیدیق رضی اللان هودا نو دی روایت سرابو ده مزمون موافق را غلیو روایت مبارک کی نبی کریم علیه سلاة و سلام ویلی ما طولعت شمس ولا لا غربت بعد النبیین و المرسلین علا احدنا افزل من ابي بکر نبی کریم علیہ السلام یا ایتل مر اغان را خطلی او نلوی دلیدا رستله پیغمبرانو او اول مرسلینو نا پيو تن باندې چې هغه بهتر ویله ابو بکر نه. انې دې پیغمبرانو بعد، بعد ټول کې بهترین شخص هغه ابو بکر رضی الله عنه ده نو اوس خبره ا داده خو لیکن دلته دی ویل دل چې بعد نبينا مراد له بعد نه بود زمانی ده سدي د زمانی نه بعده هغه خو بل پیغمبر ستنه نو د دې وجنا په دی ټولو کې د زمانی د نبی کریم عليه السلام نه بعد دن پیغمبر علی السلام نه بعد په ټولو کې هغه به ترين شخص ابو بکر صدیق رضی الله هو ده نو دیایی چه پا دیکی استثنائی و ضروری دا. چه دسیوی لیوی چه دی فیغمبر علیه سلام نا روستا. سیوا دی عیسی علیه سلام نا پا طولو که دی بہترین شخص دا. زکار لدن روستا خو اغا عیسی علیه سلامم را جین. قرب قیامت که با مخکم مسلطه رسوی بیابم تبسیل را جین. نو په قرب قیامت که به عیسی علیه سلام را کزی نده د فارم بعدیت پیل جمله ده نبی کریم علیه سلام نه ثابت ده. نو که دست مطلقن چرای ویایی دیغه استثنا و نکی. بیا مانا پاسی دراوزی مانا ده ثابتی گی. چه دی مگه ده پیغمبر نه بعد ابزل ترین شخص اغا ابوبکر ردی اللان هو ده. حالان که دی مگه ده پیغمبر نه رست خو اغا په ده رست زمانه که عیسی علیه سلام امره کزی حالا انکه یا رسول سلام دا افضل دله ابوبکر صدیق رضی الله عنه زکا غفائز دا په مرتبه د نبوت باندې دته الله رب العزه مرتبه د نبوت نه دا ورکړي نو د دیو جنا غاله د نه بهتر دانو په کار ده چې دلته وي استثناء ذکر سی وي د سی ویلی وي چې افضل البشر بعد نه بهترین په دې انسانانو کې د مغد پیغمبر نه بعد تو واجب علی سلامنا افضل ترین شخص هغه ابو بکر صدیق رضی الله دا صرف یو کس چې هغه ای صلی الله علیه و جنات دا هغه دنه دا په دې رستنوي کې له دین نور په ټول اشخاص باندې ابو بکر رضی الله عنه ابزل ده باقی د ذکر کوي چې دی ابو بکر رضی الله عنه صدیق ولی ویل کیږي و دی او جنازه د ابو بکر رضی الله عنه دو whakarکړیو د اغه دی جناب مولا لقب سویو په دی لقب سره یو دا او چې کله نبی کریم علیه السلام د نبوت دا وکړه هر چا د د پن نبوت کې اغا قی لوقال وکړه خو لیکن اولا تصدیق اغا پر رجال کې ابو بکر دی اعلان وکړه نو د هیڅ کې لوقالم پدې کې ون کړل بره راست تصدیق کوي پیغمبر علیه السلام نو چې د تصدیق کړو بغیر د تر دوه نو بغیر د اغا څخه توقف نه لدی و جناده تصدیق ویلی سوي بیا چې کلا واقعه د معراج مخه تر اغله نو په واقعي د معراج کې پیغمبر علی سلام اغا چې صبر اوت نو ابو جهل مخه ته ورته راغی پښتنه یې تر وکړه هل استفدت من شین تا پتاته خوروزمره نوې نوې خبرې راځي څنګه خبر دې بیانه معلومه کړي مسخره ورسره کوله نو پیغمبر علي سلام ورته ویل <سؤال> چې ولنه نوې خبر خو ما معلومه کړي را هغه دا واسه بیگاش په ز ما ته یو شورلې راغله یو بوراخ راغی په هغه بوراخ باندې ز سور سولمه بیت المقدس ته لاړل لم او بیا التمیان به عليه وسلم ته امام توک درکاته مل می وکړه لاغنا اسمانو ته لاړل لم له یغنا بر بیا وګرځیدله ما جنتونه میولیدله او بیا واپس راغله ما نو دغه واکادم یعراج ذکر کړه نو ابو جهله وی هغه کافرانو ته ورغې دغه خبره ورته کوله دوی دسی خنداګانی وکللی چې دا لیونه دغه څه خبرې کړي چې په یوش پکې ما دومره دومره سفرونه وکړله دسی خنداګانی وکړلې چې د ډېری خندان یو په بلبندی ورړن شول ولیکن چې کله ابو بکر رضی الله عنه ته دا خبره ورسېدله نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه به تاوقف هيڅ د اندیم کې ونکه وېڅ نبی کریم علیه السلام ویل دې تشدیق له حضور پاک صلی الله علیه وسلم بلا تاوقف دی ابو بکر رضی الله عنه دیو جناب ته صدیق ویل کیږي بیا دایم خلیفہ عمر رضی الله عنه دا تفارق ویل کیږي نو فاروق ول ورتویل کیږي د دیوجه دی وجه الله ابن عباس له دنه نه کړی و چې عمره تا تفاروق ول ویل کیږي نو عمر رضی الله عنه و چې اصل خبره دا و چې ما په مکه مکرمه کې اسلام قبول کړ نو په هغه داور کې مسلمانان ټول هغه پټو سیدل ځانونې نه څوک کار کوي د ډار دی, دی وجن زکه مسلمانان انتهايي قله کیو او علاقه ټول د کافرو نه ډکوه نو پوکور دې زیده بنار کمر دې اعلانو کې به په ټای عبادت کاوم ما چې کله ایمان راوړ نو ما نبی کریم علیه السلام ته ویل سي رسول الله مګ په حق باندې بیا مګ په ټمنځ نه کوم داخه کېدلې نسی که په باطل باندې یو ختره ته ویا که په حق باندې یو بیا ولي په پټیګو و بزره وتلم مسجد الحرام ته አልته په مسجد حرام کې هغه ټول بیا په علانیہ افکار بندي او عبادت شروع کړي الله نو هغه هغه جن... اوردنه ماته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل پیغمبر علی السلام فسمانی صلی الله علیه و سلم الفاروق پیغمبر علی السلام ماته ویل په دغه اورد کې چې ته فاروق یې تا هغه د حق او د باطل په مابین کې امتیاز او جدائی راوستله حق د ظاهر کې نوته جدای جدایی را وستون که لده و جنما تا ده فاروق ویلی او دریم عثمان ردی اللان هو دا دتا زین و رین ویلی کی گی ولی وده و جن چه دتا کریم علیه سلاة و سلام دوال لون ورکده وی اولی کا سره را رو قیار ردی اللان ها ورکده و چې کل آغا وفاد سوا نبیه امی کلسوم ردی اللان ها ورتا نکاکلا نبیه چه آغا وفاد سوا نو پیغمبر علیه سلام ویلی لو کانتا اندی سالی سا کدی ما دریم بچوی وی لزو والسو که ها آغا ته تا تا پنکا بندی درکڑی وه نو چې دو لونه دی نبی کریم علیه سلام ورسر وی لدی وجندتا ویلی ویل گی زن نوره نا او دارنگ خلافت دی دوی این نیابت دی دوی زه نبی کریم علیه السلام نه دی دین کې اګم په دغه ترتیب مذکوره وو څنګه په دی ترتیب مذکوره وو چې کله نبی کریم علیه السلام له دنیا نه رحلت وکړه وفات صحابه کرام ټول راځم سولم بني سعیده دایو قبيله یو وو سفر جوړ کړی وو ثقيفه ویلې کېږي اغه غزا یې لره چې اګم اغا سایکون کوي خو دیوالونه ني یو سورې خالقي مګه سفر ورته یم یو ځای جوړ کی مسقف چت لري سره په یره باندې مقصد چې سایه او سورې حاصلېږي یو بل سره تیدي ول نني نو یو سفر دي د بني سایده او په کې ټول صحابه کرام راځم شروع چې د عمر د جنازې نه د احمد چې مسلمانان به امیر پاتې نشي د دوی د لپاره د خلیفہ انتخاب دا د امور واجبونه ده ضروری خبره وزدار ته اول مغو تاسې خليفه وټاکو الته صحابه کرام په من کې خبرې سو او وختلې اخر کې مهاجرين صحابه کرام ویل او انصار صحابه کرام ویل چې من انصار ویل چې من امیر و منکم امیر بس یو امیر د پتاسي کېدې من انصارونه او یو د موکي وي هغه د مهاجرينونه بیا په انصارو کې جن صحابه کرام ویل چې نه من الامراء ومنكم الوزراء اميران اغدي ديمغي ومعاونين اغدي دتاسو سر مقرسي امير ديمغدي قبيليني معاون ددي تاسوي بدي تاريخي بندو بسماكو تاس خليفه مقرركم وابو بكر الصديق رضي الله عنه ولي سنه خبر سنه ما النبي كريم عليه السلام خبر اغوي دي الائمه من قريش كي امامان دا بشهر جمليني دي بس کله هغه خدای رسول الله خبر عاشقان یغه غو بیا کې لوكال نفکه کوي نو چې کله پیغمبر اسلام خبره واوریدله د ټولې اتفاق را په دې بندر راغی چې بس کو قریشو کې موږ امیر ټاکو نو د خبرې پیګدو چې څوک بیا ماوین نه نو اتفاق کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بندر راغی ټول سره بیا توګ سر په حضرت الله عنه فاطمه نو اقوال مختلف دي څوک یې څوک یې درې ورځې توقف کوي نه څوک یې درې میاسه توقف کوي نه دوی بيعط نه وکړي هغه دې وجننه چې د په خلافت باندې راځنو بلکې یې ځاله دې وجننه وکړي چې یګد یې ته فرصت نو پیدا کړي ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه دې تر زویو او په نبی کریم علیه السلام باندې انتهایی عاشقو نو فیر اخ د رسول الله بندي سره صدمه او درد تر سيته ليو د اغه وجنا د دته موکنه پیدا کړي چې د ابو رضي الله انهو سره بیات کړي وای په دې خبره باندې فویفه ل دې وجننو چې د یو بندي نو لکه شیگان دا د خبره کین چې اغه د بکر سره بیات زکه نکاو چې د په خلافت بندي راځي نو زکه نس شیعا ګان یې تي اغه دي علي رضي الله انهو نو پدې راځي نو ځکه یغه ځان ترې پټ کړی نه ځان نو پټ کړی په خبره باندې پوي شي ځان نو پټ کړای ولیک د ځان پټول نو بیا byteArray نه ور سره کولای نو بیا د پټیدلو ځای او که حق ویلو ځایوم د حق ویلو ځایوم لکه ګوردی معاويه سره د د altitude چکل عثمان رضی الله عنه په شهادت ورسید د معاویه سره د دې مخالفت راغی د من اهم من امور هغه نسب دی امام ده حتی موږ د پج جنازیه د نبی کریم علیه السلام او په دغې ترتیب د نبی کریم علیه السلام مختکړیو دومره هم ترين امر ده نو نسب دی امام اهم ده قصاص اخیستل د قاتلان او باغیانونو دا به رښتیا خبرې دي خو معاویه څه پروتبیلته نه اول به قصاصه خليفه به خلیفہ مقرر کیږي دا ډېره ضرروړي ده هل سوو براجېږي چې موږه خلی په مکر کو دی بیاوزې اجاديغلې وه خو د د پهنس بندې وه د د ان په نتیجې خبره د معیک نه وه نو جنته خبره وې د جنګې ور سر وکه خو په قرار کې نه نسته نو که چېر ته دغه خبره لکه شيګان کوي چې خلافت د دهکوته وړسه نو د ځانې فټکنې په ټید ځای نو بیا په کار دا چې د زه هر حق کړه وي او اگر حق خبره کړو ل دوی سره جنگ کړه وي لکه څنګه چې د معاویه صاحب سره کړو په څه ته له خدامه چې اغه لدې و چې د زیات خزینو خفاو غمجنو په فراق د نبی کریم علیه السلام دته مو پیدا کوله چې د ورسید ابو بکر رضی الله سره بیا دانه چې پرازینو دې خبرې په حقیقت پوه شو کېنه بیا شکل ابو بکر صدیق رضی الله عنه اغا د خپل زنه نه امید وسه یره نور صفات کې ګم نه نو دا چې وکړه عثمان رضی الله عنه یې ورو وخته هغه عثمان رضی الله عنه یې ورو وخته هغه ته ویل یو وخت کې ورته ویل کې صفدي وخت کې ماته د فارا خلیفہ مقرر کړي د ماده مرګ نه بعد بو اغا خلیفې بس د سره بهات نو عثمان رضی الله عنه هغه مکتوب فعام محذر د صحابهو کې راوخسته نو ورته ویل چې ابوبکر رضی الله عنه دغه چې خلیفې وخت دغه چې امر کړی را چې ما یو مکتوب لیکلی ده په دې مکتوب کې چې څوک لیکلی دی یې سره بیعت وکړي نو چې کله هغه یو روایتسته ټول بیعت سره وکړ تر دې فوري په دې عادي صاحبون ناشته علي رضي الله عنه وتوجيه رساله نو اغولی بایانا لمن فيها وان كان أغا عمر ويمغا پدی خط مغ بیات کولا اغه چا سره پدی مکتوب کیره اگر کاغه عمر سی دې دېنه معلومین کی چې عمر سره دې دې کینه وا حسد یو برداشت نشو کولای کدا خبره ویلې وکړه دې مغ بیات ور شرکو اگر اگرکه عمر سیبیم انیاغه په موږ باندې دروند تمامهږي خو بیا چې خلیفې دی وخت ویل دي نو موږ به یا تر شرکو نه دا مطلب نه یا خو دا خبره کلی و د دی وژنه چې عمر سیب دوم رښت مخ مزاج سره یې وکنه چې هغه د څا سرم تسامح نکي چې شمپوشي نکي نو دوم رښت سره یې وکړ او کله دوم رښت سره یې بیا موږ به یا تر شرکو د خلیفہ مقرر کولو کې موږ دې هغه خلیفہ خبره نه او یادو یا مدار چې دا اندلته مخفف دی مشکل نه ده دوی د عمر سره سره انتهایی محبتو نو دویلې چې د ما په نظر خو په موجوده کسانو کې مستحق دی امامت او د خلافت لپاره سوا دی چانه اغا د عمر رضی الله عنه بلکسبره نظر راجنه و انه کان عمر نو دویلې چې بايعنا لمن فيها چې څوک پدې مکتوب کې لیکلای دا لېغه سره موږ به یاد کوو انه کان عمر او به شک دا به عمری ځکه د دینه علاوه بل څه او دې عفتي خلافت مستحق ستنه مستحق صرف یوازې دی دا نو چې صرف دی دا نو موږ بل د سره به یاد کوو انه کان عمر او به شک دا به سین عمر سیبی دا این مخفف د مشقل نه دا او اسمه محذوف ده نو اصل کې تقدیر دی کلام د څه دا و انه کان او جن یې چې نا اصل دغه نسخه کې خلکو تغیر کړی ده اصل نسخه دا و چې عمر سیف دا ویلیو چې لا نرضی الا ان یکونا عمره تاریخو وخت په کومه غو په دې نارضی کېغو چې تر شو حضرت عمر سیف نه که عمر سیفو ټیک ده قبول ده او که بل شو کې هغه دغه مغنوی راضي ځکه دې دغه موجودږي کې بل شوک هغه دغه مقام تک لرېږي نو دا یې ګره هغه کمال محبت کړی و چله د سره ډیره مینا و دا غډيري منی دی ونه د خبره کړې و دا نه لکه شي چې دی عمر سره سره حسد دی غ سره کېناوه نوزکی ویلې چې بیا د بور سره وک ټک د عمر و هغه خپل بندي خلګي کې نه ولا یاز دا مطلب نه ده مادر تو چې دی کمال محبت دی ونه د خبره کړې و بهر کیف نو خلیفہ عمر سره مقرر شو سره ټولو بیاتو اتفاق په خلافت د بندره را بیا ته زمانه را څوره مشهور صحابي مغيره ابن شعبه رضي الله عنه د دې یو غلام مجوسي ابو لولوې مجوسي دادر کمالي سلايو توري جوړولې او چې ا کغهاني جوړولاو دا هیڅ غري کیسه کې ډیر نو خلیفه عمر امير المؤمنين عمر سيد تراغي مرتبي ویلي چې له ما سره خپل مولا دې ظلم کی هیڅ ظلم در سره کې په <مانا> ما نه ما باندې جزيه مقرره کړل د ما نه جزيه اخلي هلان کې د ما مهارت خپله معلوم د کنه زومره ما هیر سرهایم او زه د جزيه مو سهيکه چې په ما باندې پکښونه کړي عمر سي ورته وي له سکه صدته تاخه ته جزيه نه باشي تقدر که څه د ذکرای د اخپل کمال ده او په دې سره خدانو سوچ چې د تاغه کوفرم ختم سم کوفر خوده بل نه لدی نو که څه تا څکه تهونکې له تا نه د جزې نه ده دا فتاوی په دې خبره باندې تاسو ورسره وره کړه چیرې دې خلې په کارځي زونه کې مخه ده دام دې غتره کې نو به سکاللار دوه طرفه یو خنجر جوړ کړه په واده طرفونه تیرو دا یو طرف او بل طرف نو هر مرې الا ان هما معمول ده هغه وخت رته نو محراب کې ورتناشته ابو لولو مجوسی عمر سے تیار کرا نو هغه زمانه کې خود رناسه تنظیم نو پتن اورته لگی دل سوکстаў کنه استه عمر سے چې کله مانزه ته ودرید نو صاحب پپراجک سبب خنجر شروپو وی وی عمر سے پوڅه صحابه کرام اغه موجود وو صحابه کرام رامن رکړه چې داونی او دو شروع وکړ یو ترپتو بل طرف ان جرئاته ډیر له صحابه کرامو څخه نه. اخر صحابه کرامو شهي پورواچو چپایک. چېم لا دوی ولڅو چې خلاص مستنه مزان په خپله حلال کومداریکله. نو هغه شهيدز د هغه نه بعد بیا امر په مابند صحابه کرامو کې کبار شپږ صحابه کرام ټول اټپاک په دې باندې وکړ چې دغه شپږ صحابه کرامو څڅ په فیصله ورکړل کې قابلیت قبول ده شورا یو ټاکله شپږ کتي د شورا د شپږو کسانو شپږ کسې د شورا یې چې بس دغه شورا دغه اهلي حل و العقد هغه کوم په فیصله دې موږ داسې رایه کساندي چې دغه کوم په فیصله منتخب کړه هغه به ټولو لپاره قابلیت وي چې بس ټاکته په دې اتفاق راځي نو په دې شپږو کې بیا ټولو وویل چې د موږ رایه ټولو هغه عبدالرحمن ابن عفره د الله ته حواله ده چې د وکړه هغه موږ قبول ده عبد الرحمان ابن عاص وکړه چې بس د عمر صاحب د شهادت نه بعد و خلیفہ حضرت عثمان رضی الله انو او حضرت عثمان صاحب په دې طریقه باندې بس دې فیصله اترې ورنل کیږي تاسو په وابزل البشر بهترین د انسانانو بعد نبیانو رسول پیغمبر دی مجناوالاحسن دیرخه عبارت دی سو ان یقال سیویلی و ابعد الانبیاء دا دیرخه ویو زکه دا موافق لمضمون دی ها ایات مبارکه سره دغه ما روایت درته ویلی پیغمبر اسلام سي اي چې انبیاء و بعد بهترین د س یو شخص هغه د ابوبکر نبل نست چې پیغمبر دمره راي ختلوي او یال ویدلوي په دې ټولو کې بهترین شخص ال تننو بهتره دا و هذا چې ویل وي بعضلا بیا لكن نه ارا ذلك مله بعدیت نه زمانې ده ی سبا د نهبي نه نهبيونه د مږې پیغمبر نهخوا بل نبی نه د راغلی و مع ذلكکه خ ددي باوجو لا بد ده ضروري خبره دا دا چې س تقیص د سالال اسلامو کې چې سیوا د سالال اسلام نه که اثال اسلام خو د و جما درته ویله چې هغه فائزه مرتبه دینه او مرتبه دینه بوته ابو بکر رضی الله عنه نو بیام ضروری خبره داراته چې دای تخصیص او استثناء کوي دای ایصالې سلاما ایز لو اريد از کمرات کل بشرنا هر بشد بشر یو وجودو بعد نبی نه چېهه موجودیږي ورسله دغه زمانه نه انتقزا نو بیا خو منقص ګرځي په ایصالې سلام باندې ولا اريد او کمرات رنا کل بشرنا هر هغه بشر وی چېهه د پیغمبر د زمانه نه ورسته نو بیا غي تبذيل رانه په صحابه کرامو باندې حلان کې په صحابو هم بهتر او که چیرته مورادو هر هغه بشر چې هغه موجوده په مخدی منځ کې بندي په دغه زمانی کې نو بیا خو ټیک د صحابه وی په ځل تثبیت سره خو فتابیعینو او په من بعد هم بندي په هغه په ځل تراغه نه دا مانه نو څه یی کیږي ولؤ اريد که چیرته مورادو ترنا بشر نه هر بشر یو جگہ موجوده کی په مخدی منځ کې بندي په جمله ان تقز بعیسا علی السلام نو بیا ماتېږي په عیسا علی السلام بندي نو فلا بده من تخصیص عیسا خبره به یاد لري چې دسه بیاي ﷺ د پیغمبر علیه السلام نارسته ترې قیامت پورې په دې ټولو کې بهترین شخص ابو بکر دا سوا د عيسى عليه السلام بلدا استثناء به یاد لری که دا استثناء و نه کینو به معنا نه صحیح کیږي زکات له احتمال له هر احتمال کې فساد راغی نو بهترينه شخص ابو بکر صدیق رضی الله عنه الذي اغى ابو بكر صدق النبي عليه السلام چه اغا تصديق دي تصديق دي پیغمبر عليه السلام کي او في النبوه تي په باب دي نبوت من غير تلاعش منا بغير دي توقف کولونه او في المعراج او تصديق کي کړيو دي نبي كريم عليه السلام توا کي دي معراج کي بلا تردد دي نه بغير له تردد عمر الفاروق نبي عمر سيدا الفاروق الذي اغى عمر فرق بين الحق والباطل تي فرق راو ستلي او پما په باسل کې په قزایا او خصومات کې په معاملو او په اغتدارو کې سم عثمان ذنورینا بیا عثمان رضی الله عنه چې صاحب د دوه نورینو د نورین څنګه ورسره ویل ان نبی صلی الله علیه و سلم زه پیغمبر علی السلام زوجه په نکاح باندې ور کړیو خپل لورو رقیه ولما ماته ترقیا هر کله ترقیا او فتهه و زوجه په نکاح باندې ور کړیو ام کلثوم ولما ماته والما ما تته هر کله سداو فاتله قالو پېغمبر ل اسلامويلي لو كنتتو نه لو كان عندي ساال سا کله ما سره درعمل لور زهولته کوقبب من تاته پهنی کاابې در کړړوه بیاعالي مرتزااو منبا الله وخله سات رسول الله. چه أغالب بندگانو دی الله تعالی نو اوله خالص صحابه کرام دی نبی کریم علیه السلام نو علا هاذا وجدنا سلف فدی بندې موږ سلف پیدا کړی دی و ظاهر و ظاهر داده انه لو لم يكن لهم دلیلنا کله دې سره دلیل نو فدی بندې لما حکمو به ذالکانو پدی نو وکړي و اما نحن او هرچموګه یو فقد وجدنا نو موږ پیدا کړی دی دلایل دی جانبینو متعارضه ولم نجد هذه المساله او دا مساله ندم مما يتعلق بشئنا چه لې غسر متعلق الى اعمالنا او یو کونه توقف فيه یا توقف دي کې مخېلوې نقصان رسون کوي یو شي دي واجبات لره والسلف كانوا متوقفين سلفهم توقف او تفضل دي عثمان سي کي حيث جعلوا چې دوی به ویل چې علي مود اهل سنت نه هغه تفضيل دي شيخين ودا چې دغه عمر او ابو بکر بو به تر بولي او مين يدا له هغه دو زمانو دي نبی کریم عليه السلام سره تي یو زمې عثمان سي بو بل زمې د بی فاطمه هغه دي او د ولونو د پیغمبر علیه السلام اغه د عثمان سره پېنکای کیو زمانه او محبت الختنین سلايبه منا ک ویله اغه د زمانه د نبی کریم علیه السلام سره ول انصاف دایې چې دین انصاف خبر ادا انه اريده انه انه اريده ک چې ته مراد ویل افضلیتنا کثرت ثواب نو فل توقف فيه جهتنا مبيارس دای توقف کی لکه د ثواب معلومات مخته نکیږي د ثواب په اعتبار سره علی صاحب ابزلو ک عثمان صاحب چاته په خندا لیکنه <تسجيل> نو بیا د توقف وکي او کدا نه وي و ان اريد کچیرتا مراد دا وکثرته ما یعده سی فضائل فیات برد اگر امور ظاهره وسروی تزویل عقول له فضائل نشماری فلا نو بیا د سړی توقف نکي زکه اگر امور بدی علی سید لپاره زیات ثابت دین یعنی سید لپاره ثابت دین او خلافتهما او خلافتهما دی دوی وخلافتهما خلافه ان نيابت رسول الله عليه السلام نه قيامت دي دينه کي به حيصو په دسه طريقه باندې يجبو علاكههت الامه چاګه ثابتوي په ټولو امتونو باندې ثابتداري علاه هازه ترتیب اغم په دغه ترتیب باندې د ايزنه ياني مانه داده دا ان الخلافه بعد رسول الله عليه السلام چې خلافه رسل دي پیغمبر عليه السلام نه ابو بکر صدیق دي فارو عمر صاحب دي فارو بیا عثمان صاحب دي فارو پیلک وین وره تهونه کې وی ورذلك دې دې تفصیل صحابه چې صحابه کرام قدیجه تم او اغا جمسیو یو مته فی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا نبی کریم علیه السلام فتو یو چیرته جمسیو په سقيفه بنی ساعده فاغاث سفر د بنو و کې وڅقر راي هم د دوی راي ثابت سهوا ورستله مشورې نه او ورستله خلاف نه په خلافت دی ابي بکر رضي الله عنه باندې فجمعوا على ذلك انه په دې باندې د ټول صحابه اجماع راغلیوه وبايعه علينا وبايعه اولاد سر بيعت کړیو حضرت علي رضي الله عنه على رؤوس الاشاهده هغه په عام محظر کې ټول صحابه موجودو بيعت ورسره وکړي په کې او شيغان یې چې نن مسجد د مبارکو خليفه او بکر سر په زوره خللاه ریون وو نو د سوونه ویلې ځانې ترپټ کو اولی همموږ چې نه ځان پټولو ځای خو نه و که نه دا خو هغه دی ک چېرته داسې نس چې ن وایي نو بیاغ ن کېده چویا کوله عادلی سر دو ی چې پر ځ کو چې دا ت کوله تک د دوی مضب د شيو تقییه کوه تکته م نه دامږ چې یو تر دا خو پ بند ته یو ترتدیګه دی فارا هغه لقب دار چې اسد الله او اسد رسوله اسد الله نو زمره به لدغه خبرې او که دلای ما وې سرېولې مقاله پکې اوته ووتیدل نو دا خبرتدیږي هغه عیب ذکر کول دي علي سيد بابا دا خبره غلطه ده کوم ځای سه نو بیات یوک يوك... بیات کډې ورته سره علي صاحب اعلی روحله اشهاده فام محضر دي صحابو کې بعده توقف كان منه رسته لڅ جننه او غذن دي سوجنو دې زيارت خاصو هغه په فراق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وله لو لم تكوني الخلافه حقنا کچې ترت خلافت حقنا وی له لفراد ابي بکر لما يتفق عليه صحابه صحابه ولاتفاق وکاو په دې dele په پیغمبر اسلامي اجماع او متفق ګمراهینه جمع صحابه ټول په دې جمله سو نو خيار الامه ربي بكم راهي فغلط جمع کېدل نه غلط خبره نو خلافت د حق وو ولولو لم تكن الخلافت حق انه ک خلافت ابي بكر حق نه وي لم عليه صحابه نو به په دې باندې اجماع صحابه نو راغله او دوی مداده ولا نزعه علينا نو جنگ بکړي ول د سر علي صاحب کما نا معاويه لك جنگي کړي ول معاويه سره ول احتج عليهما ولا احتج عليهما او دليل بيقين كړيو په دوی باندې لوکانفي حق هې نسونه کدي د په حق چیرته نسوي لکه د عقيده شي يګانو ده او كيف يتصوروا سلايب څنګه تصوروا کې په حق اصحاب دي رسول الله عليه سلام کې اتفاق په باطل باندې او تخول د عمل په نسو باندې الوارده ثم اما ابا بکر بیا چې کلا ابو بکر رضی الله عنه او لخفل زندګینه دعا عثمان عثمان سيبرو راو بلنا غيره او و امر عليه كتاباته واويلك د دې فار يوم او د خپلې زمواري لپاره عمر سیب فلما كتبه نو هر کله چې دغه مکتوب تیار ک ختمه صحیفانو په دې بندي مهر ولګاو او اخارجا ال الناس او خلک تیرا وست او امرهم امر اورتو کان یبایو چې بیع تو کی لمن لغه شخص سره په صحیفته چې په دې پانه کړه فبایعون دی بیع تو السر او ک حتا مروت بیا له تر دې پوري چې فقال دو یلی بیانه مګه چا سره چې په دې صحیفه کې موجوده رونااک عمرو... جواب وإنه... مخف د مسله ده اسمه مح ده وإ وإنه... آه... كان ع المرو ووبجمله خلاص خبر ده دا... خلاص خبر ده وقال الاتفاق... اتفاق اتفاق راغي پ خللا د د بند بیا وغ الم صب عمر صاحب څنګه شیت که کیو چې مادرت ویله وترکل خلافت شورى بین سته نو خلافت اغه شورى پاتسوله پما بیندش پګو کسانو کې چې سي عثمان صاحب والی صاحب عبد الرحمن ابن عوف طلحه او زبیر صاحب سعد ابن ابي وقاص ثم فوز الامر خمسه توهما بیا د پنځو خبره اوس پرله عبد الرحمن ابن عوف دیلنوتا ورزوب حکمه د دوی په پسې فیصله راځي سلو عثمان نو عثمان صاحب خلیفہ او بیعت ورسره په عام محضر د فبایعوهو نو بیعت ورسرهو که وانقادو او غاله که خودلال پاره دی اوامی رو دیدو وصلو معاهو او لده سره قایم اغا اغاد جمعه او دی اختر منزونا فکان اجماعانا نده بیا اجماع سوانا بیا عثمان سیبشیدس